a um. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ossalatu ossalamu ala Rasulullah Muhammad O ala alihi wa ashabihi O mentabi a mbi Hasan ila ju middin Qëku e së në ruar Mirë se të komi përsëri Në emisionin ton të radhës Që ka thot feja Emision tashmë të njuar për të gjith juve Të cilin e transmitojmë Në Drejt për drejt Dhe të të gjithë të hën nga ura 20.30. Sëd, apo person të kërkoj fale për minutat që i kaluan, pa u kyqër në kone dur, përshkak disa problemeve teknike, për lësë allo gjellë e vala që në ndimën që në të armën mos të ndodin gabimet të kësë natyre. Në takimin e kaluar, ju kujtohet, kam folë për në tem që ka qenë ndërlidur me dotën e caktuar që ka të bëjë me këtë muaj që ne jemi duke kaluar në të. Dhe gjithashtu ka ndodhur edhe jo ja, javën e kaluar që të marrim nga koha e juaj e rëzëruar për pyetje. Dhe u kam thënë se me lenin Allahu Xha Lahuala, do të mundojmë që në këtë emision tu japi më tepër hapësir për të bërë pyetje, më tepër hapësir për, për tu inkuadruar që të mos marrin nga koha e juaj. Andaj do të mundohem brenda pak minutave të flas disa qështje të caktuara të rëndësishme për aqësa në ipet mundësia e për aqë që nuk ipet mundësia e vazhdoj me lene Allahot Azugjel në takimet e tjera. Të gjithë në jemi dëshmitar të një zhvillimit të malë që pëndonë në vendin tonë më dje nuk duhet shumë mund për tja qiluar se për shfar bëhet fjallë. Të gjitha rrugët janë në bëhushë me flamuj të gjitha insunet tona popële, odhësia, të gjithë janë mobilizuar për të festuar një festët saktuar. Madje janë organizuar me këtë rast edhe ceremoni, akademi përkujtimore, zhvillime, në gjarë interesantë të ndryshme me rasën e një qimjetore të pavarësisë Shqipërisë. Unë nuk duhet të lasë për këtë qështë, nga se pa dushim se me të madhe të rejtojtë kjo temë, dhe nuk kemi ne qëfar të ashtujmë në këdrejtem, apo të fl Mate përpordua që të përzgjidh di sa shprehje që po përdoren më të mëdha, do të thotë në rastin e kësaj feste, në rastin e kësaj ngjarje që do të thotë jemi duke kaluar në për të dhe të mundohem që në kuadër të natyrës së emisionit ton ta trajtoj të të atë tërb, ose ta trajtoj të të atë kuptim dhe koncept të caktuar që thash qarkullon në mesin e njerëzve të Por duhet me të mendoj fjala për shemb liri, fjala pavarësi, duhet të jemi optimist. Këtu shpreje, do të janë të dhe të shpresë, do thotë, janë shprehje të mëdha. Dhe çdo popull i kërkon, çdo njerëz në jetën e kësaj bote e kërkon dhe i duhet liria. I duhet optimizmi, i duhet shpresa. Gjithë këtë duan, dhe shumë të tjera që përmenden. Mir po, a kemi ne çfarë të plotsojmë në këtë çuat? Zëri më ndonjë se optimizmi është çet i shohsh një erë të gëzuar. Ja shiko se jemi popull optimist, jemi shumë të lumtur, jemi shumë të gëzuar. Për shembull. Ose ambient i festivit që liq hap përsht jetë gjithpavijet tona, edhe kjo është një sej optimizmi për shembull. A është kjo optimizëm? Apo dish çtet është optimizmi? Prandaj nuk duhet të thash të them çka thot fea për kët ose para, duhet të marrni shprehje të rëndësishme. Për arsye që por dorat më gjën ti thash në ë në këtë ngjorie në në në në këtë zhvillim që jemi duke kaluar ne për ta dhe të jap një kontribut të modest në kuadër të ngjyrës së misionit tonë çka thot të fia për shembull mund të themi për lirinë çka thot të fia për varfësinë çka thot të fia për optimizmin çka thot të fia për këtu nëse mohim për shembull optimizmin dhe shikojmë se a na duhet neve Shqiptare, për shambull. Një kuptim pak më i detajzuar, pak më i reguluar, një kuptim pak më i organizuar, edhe kështu po them, i konceptit të optimizim, për shambull. Temi optimist për të ardhmen, dhe të bëhet më mirë, dhe të realizohen ëndra tona, aspiratat, e kështu më rratë. A kuptim në mirë këtë optimizim, apo, kemi nevoj që të i drejtohemi mësimeve islame, për të kuptuar dhe se qëka është optimizmi. Ande kërë që ka duhet të thea sonte për të shkurtimisht, qëka thotë theja për shamën për optimizmi? Optimizmi që nëriju të ketë vullnat, të ketë ambicje, që nëriju të gjenë në vetë në ti një fuqi, apo një forcë që e shtytë dhe të ardhënës, drejtë punëve, drejtë drejt angazhimeve. Për kundër ndështë të disa, disa gjërave, zhvillimeve që e ngulfatin, që e dekurajojnë, që nuk jepin shpresë për të armen. Gjitha këtu aj i luftanë dhe i sëmbrapsë dhe i mënjënën nga rruga ti me këtë që quëtë optimizm. Ishtë optimist, nuk është pesimist. Për kundër dështimeve aj përsri për pjekët. Për kundër sproveve aj vazhdanë dhe luftanë për kondër sfideve që e rrëthojnë aje ecë për para, gudzem shumë, kjo është optimisti. Nëse njëri pesimist është aje qëri nuk shenë gjithjetë të përreç e të metat, përveç e dështimet, përveç e lshimet, përveç e rëzicet, nuk është i gudzem shumë të balavacot me to. Andaj breaktisë, ma mirë të jemë rahat se sa, sa të futëm të telashonë, ma mirë të jemë rahat ose sa, sa të balavacot me këto sfide dhe këto problem dhe mbetë të gjithë më një fundit, mbetë të gjithë më në askushi, mbetë të gjithë më në paralizur azja, nga se ka penguar pesimismi, s'ka qenë optimist, s'ka qenë me shpres. Mirë po, fakti që ne po edhim se duhet t'jemi optimist, a po edhim t'jemi optimist, këa është pyqëja jonë, a po edhim, ose a jemi duke usilën nësi optimist, a jemi duke punuar në që ta kultivojmë edhe më te për në zemra tona, të këgjënata tona, optimizmin. Që në duhet për të vazhduar. Ndhe Allah Gjellë Gjellë hu, shikuës në ruar, e ka begatuar një në një me këtë begati, nëse optimizmi është begati Allah të aso gjellë. E ka kryuar Allah Gjellë uara që njerët të ndihmuën me te, për tesër për para. Irë po optimizmi, si kur se tash, nuk matët me atmosferin festive, Nuk modet me deklarata pompoze. Nuk matet me dëshira të boshe, por matet sipas asaj që thotë theja. Matet me disa eh, apo të them kështu të kushtimisht, matet me një terrsi bindësh mbi të cilën e ndërton njeriu optimizmin. Andaj optimizmi është një terrsi bindësh që ai ndërton vetë. Në qoftë se këtë bindje mungojnë Ku më mund gjitë optimizme? Ka, pe ka ti optimist. Gësë njëri mund të shtirët si optimist. Mund të duke së është i til. Mirë po, a e rralisht nuk nuk i krymë pun në kjo optimizem ta mamë si ku se duhet. Gësë nuk e kanë nërtuar në bishtunat e duhura. Andaj, qka thot feja për optimizmin? Qka thot feja që njëriu tjetë ambicios, që thot feja që njëriu tjetë tjetë uh, me disponim të mirë për të ardhmen, mos zhgënjet, mos dhekurajot, jo, tjetë i inkurajuar, tjetë i motivuar, i stimuluar, përkondër rëthanave, përkondër problemeve, përkondër sfidave, të stimuluat. Preka të marim këtë stimuluat? Mbi qka ndërto të kë optimizim? Kë është bosht i këte imës tonë, kë është bosht i temave tona që duhet ne të flasin për to. Nuk është lirienje dëshirë, Për aja është një rukëtim i gjatë që e ka individi, shëqërija e kalojnë për të arritu në majët e saj. Unë mëndoj se ne jemi tekë në fillim të shihimit të liris. Ka shumë endë për të bërë që të irojemi. Ne jemi e rober. Ne jemi liruan dërësë vetëm nga, për shambull, këtë liris që ne sot e gëzojmë. Diri më heret, e kam përmen edhe nëse rrasë të tira. Kemi shenë të okupuar nga një, nga një okupator që nga disë o liri, dhe tashma të i kemi, a është kjo fundi u thimi të në pëllirin? Jo, sa njerës duke në të lirë, për janë të rëbruar në burgun e epsheve, janë të rëbruar në burgun e lakmive, janë të rëbruar në burgun e zilive, e smireve. Këta nuk kënë të lirë, nuk kënë të lirë që të slasë, nuk kënë të lirë që të vizë, nuk kënë të lirë që duaj në diken, nga se i ka prangosur l dhe edhe t'yruarin nga këto vese, t'yruarin nga, nga presioni i kompleksit i qenër të fetar, sa so, njerës përshamë janë kompleksuar të t'yjen fetar, i pse nuk janë binder, po kanë një dhulloj turpi, të shkojnë gjami, e kjo është rubruar, e ka rubruar kompleksi, atë e ka rubruar turpi, e ndaj shikua në ruar, dhja këtu e e përmë këptu se, u thim i drejtëjris, është një u thim që nuk përfundan, me n nuk përfundon me një cermica caktuar, por duhet të gjithë të angazhohemi që të sigurojmë lirinë qarkuar, tamam si sikurç na ka mësua Allahu xhelleu ala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe të optimizmi. Nuk ka dëshirë, nuk ka statistikë që mat atë. Një fjalë që thuat, jo. Thash, është një tërësi, është një grumbull parimesh, bindjesh që mbi të ndërtohet optimizmi. Dhe në bazë të saj mund të masim ne veten tonë se sa jemi optimist, dhe në kuadr të kësaj pastaj tam një zerim përfundimës se sa jemi të motivuar ne, sa rrezikohemi nga zhgënimi e sa nuk rrezikohemi, sa mund të jemi të inkurajuar e sa mund të jemi të dekurajuar. Vetëm atë kur ne jemi drejt kuptimin e optimizmit. Andaj sigurisht seca shikues ndëruar se optimizmi është një grumbull bindjesh, kuptimesh që mbi to ndërtohet optimizmi. Tëna shtylla e parë Cëta është kjo bindja e parë që i mbi të ndër të të optimizme? Bindja e parë është njeri u të ketë mendim mirë për Allah në zonë gjellë. Si të ketë mendim mirë për Allah në gjellë le uara? Të ketë mendim të mirë për zotin e ti se në qofë se është në rrugën e drejtë. Në qofë se është duke e kërkuar të drejtë në ti, duke mos e senuar të retët. Allahu kom i ndihmu. Allahu gjellë le uala i ndihmu njerëzme që janë të drejtë pa drejtë të jemi, e pastaj të jemi optimist, fetërishë kë nuk mund të kuptohet, i drejtë është optimist, i pa drejtë i në qkatë këtë optimizm, jo, a i të veç pratë kur vijë dënimi nga la Gjellewala, për ndaj, do të kemë mendim të mirë për la Gjellewala, dhe mendimi i mirë për Zotin fillonat herë, kur ne fillojmë ta, zbatojmë drecinë në vetën tonë, në rethin kujetojmë, në shoqërinë tonë, e kë të larguemi nga zulumi i vetë vetës, mos të i bëjmë zulum vetës tonë, duke u larguan nga mëkatët, duke u larguan nga e që e dëmëtan besimin tonë, që e dëmëtan shëndetin tonë, që e dëmëtan disponimin tonë, që e dëmëtan aspektin tonë shpirtnorë dhe fizikë, nga gjithët të larguemi, të jemi të drejt me trupin tonë, mos të i bëjmë zulum këti trupi, e ajë që nuk i bëjmë padrët e të si, dhe është i drejt me tjerë Kë njëri, kë njëri, filan të shfaqet të ka i shenit e para të optimizmet. Nga se kë njëri, filan të ketë të drejtë, që të mëndon mirë për allan gjellën le vola. Por i pa drejtë, që i qëfar të mëndon? Që, tërstot, që të është të krasë, nësë që imit të drejtë, nuk e kërkuem atë që nuk është e jona. Allah u komën a ndihmu. Dhe të tëra që, nuk upten mendimin e mirë për allan gjellën le vola, ë Mir pa jepon në kjeç, a prat kjeç, a prat mir. Jo, isprat mir. Ai vetëm ai vetëm e shfryzën të mirën e cila po e vronon atë të keq, po dyshë e prat keç. Prandaj ka shumë çka të them për mendimin e mirë për All-ah vale. Xhevla. Kjo gjithçka duhet të jetë në tempet e meve tona. Mir po po tham në kuadër të trajtimit të, të temës optimizmit, themse optimizmi është Një që në ombrell që ndërtohet mbi shtyllën e mendimit të mirë për Allahun azhjel. Tash që kemi ndërtim mbi prallën e paraqitale. Nuk e harrojmë dëmin e tij. Nuk e harrojmë përkronën e tij. Ka ti imi optimist. Ne çojmë se presat tonë të, të, të tërë janë të lidhura me njerëz. Me të tjerë, atë e presojmë, atë lidhemi. Pa u lidh me Allahun azhjel waala. Pa menduar mirë se Allah ka ona për krah. As të kemund optimizëm ndëmi mirë. Në rrugën e çdo komendim të mirë për All-ah xhelalu ala, fetarisht, sipas asaj që thot seha, nuk mund të quhet optimist. As në po themi çka thot seha. Po, në në në në në në devinimit të tërë ve zbrthimet e tërë mund të jetë optimist, nuk po flas për tërë, po flas çka thot seha json. Çka thot Islami për optimizmin? Sipas Islamit, kur je në optimist, je mëtare kur ke mendim të mirë për All-ah xhelalu ala. E kem mendim të mirë për All-ah nazxhal, atë kurimi të lidhur me të. Ata kur presojmë ne ta, ata kur punojmë mirë, e presim për krahën e Allahut Azza wa Jell. E presim mëshirën e Tij, e presim dhimnën e Tij. Ne kjo nuk kuptojmë mendimin e mirë për Allahu wa Jell. Dhe mendimi i mirë është një shtyllë mbi të cilën ndërtohet optimizmi. Pa mendim mirë për Allahu wa Jell, optimizmi është i kot. Skondër një rëndsi të madhe në të ardhmën e, e një populli. Bindja e dytë që duhet të kemi parasysh, shtylla e dytë, më të nëndërtojtë optimizme është njerëzve u duhet për shemëll që, për të kultivuar optimizmin, u duhet që të analizojnë të arriturat. Shika, të të bëhet mi, pëse? Këse që e shika, t t mip, që, shika ka flu më u mirë? Shika, anë një është kje keqe, po kjo është e mirë i analizu njësot të aritura që në kuadrë të këtyre analizave, apo të ushqen shpirt një më optimizem. Dhe njerëzit për lërsuar të ariturat përdorin kriterit të nlojlojshme. Përdorin kriterit të ndryshme. Njesi musliman, shikuz në ruar, për të madhë vit nga përshkujna mirë, e kena put mirë, nuk do të më shikuz që ka thot aje, që ka thot kë, të të... të përdorim kriteret të ndryshme, që farë dhe ato, që është dhe to, që farë dhe i filozofie që fletë për të kriteret, një duhet që, që ku e në ruar, duhet që ku flasim për kriteret e vlerësimit të të arriturave, të përdorim kriteret fetare. Kur i thët islami, dhe thët e, një, fazë, një periudhe që e kakalur nërzimi, kur i thët e arritur, dhe kur i thët dështim. Qka është e arritur në islam, dhe qka është dështim në islam, kështu duhet ne të avancohemi, kështu duhet ne të kultivojmë optimizmi shikohet në ruar. Për ndryshë, nështë qofë se matëm e tjerët, nuk, nuk do të ketë mundësi që të pretojmë knatësin e të arritur e vësit duhet. Për shamë, Një njërë është i knaqërë që fmiu i ti është i knaqërë, e përta është bëllë kaqë, që fmiu i ti të kalën me treshë, mes atare, asë nuk ka shumë i do, pa asë nuk jepë shumë si kletë zarë, treshë e ka, është i knaqërë. Mirë, një përën të të tërë edhe pesë që e djollet me zje knaqë, pesë që e thot, pes ke marë, pa po jo, endë dhëtë me ditë, që e ka kyso alertë, e ka kriterë në versimit, e këjë qëtë e së e ka të ullët. Një dit, organizohet mbledhje e prinderve. Në klasë. Prindë i cili ka kriterët vërësimit të lartë a shumë, është i angazhuar, nuk mund më shku mbledhje e prindë. I thët si kolegut e ty, që e ka kriterën e vërësimit matë ullët. Në falë, sot nuk mu i marë mbledhje e prindëve, a mund është ti me i marë notat, a mund është ti me e marë vërësimin për djalin tim, dhe Po të pomërës jo dhe shkanë, a i thotë, në zonës si jo është i mirë, do të përkit që i mungën baba. Thotë, i ka 5 shë, po i ka një 2-4 shë, në disa tesë s'ka qenë shumë aktiv, po me gjithë atë 5 shë ka, dhe kjo që me tresht për vlerësën, që i du këtë këtë vlerësën? Ato i më rekullu shumë, po që e këtë thonë këtë? Shkën të këtë baba, thot, djali itë ishte për mrekuli, nuk kish mundësi ma mirë. Baba ti thot, e ti thot, i thotë, e qëka kish? Thotë, i kishte këtë petëshe, po i kishte një katërshe, po qëka ko gale në pasë katërë, kryesure nuk e ka në nishë, thotë, dalë, kryesure mëse në pasë nishë e dushë është e ti, të onë nuk është të, nga se kriteri i vlerësimi të kune është kej tjetërë. Andaj si costi dallon, te ky është e arritur e moda dhe për te ky nuk ka arritur, te ky dështim, edhe pse është peshë. Pse dallon kriteri vlerësimit? Andaj ne kujtojmë vlerësuese, ai na të skuq për pora, ai na duhet të skuq mirë, ai na duhet të skuq drejt, është në rregull, nuk duhet të podoren kriteret të të tjerëve. Për shembull, a ke më nirni të shëndosh? Po si jo, ke më nirni të avancuar, të emancipuar, të zhvilluar se për shembull kemi Qëka kemi? Kemi kafenit të mbushura, dhe kemi rrug të mbushura, dhe kemi atë-atë, a me krytë më atë? Jo, ne duhet të masi me krytire vetare shretike, me atë që e bënë Allahun të knaqër. Ne knaqëm i me të arritura tona, atëherë kërë imi të bindu, se me këto të arritura, knaqët Allahun hazo gjellë. Nuk knaqëm i me të arritura tona, edhe në qëse të e tërë botën e lafdronë, Në çopse këto të aritura ne a sillin hidhrimin e Allahut Azzaul Jal. Ne shohim se ne instalojm kët vlerën në jetën tonë. Dhe me këto kritere vlerësojm. Apo atë në bazë të kësaj mund të masim se sa jemi optimistë apo jo. Laç kemi një gjendje reale, të cilës i çdoim për pall. Dhe e dim se si po shkojm, si nuk po shkojm. Atë optimizmin nuk është një ndjenj bash e kotë, e zbratë, jo, por është një vlerësim real i realitetit me një ndjenë të posaqme të një disponim për të ardhmen. Dukë e posë mendim të mirë për allongën e lëvala, por këj mendim nuk është një neglijenës, jo, por buran nga vlerësimi real i aktualitet që njemi duke e tuartë. Në nën të tërë besimtari e kuptonë se rruga dirë të ardhëmja Rruga dhe të realizimi i, i, i qëllimeve, e esperatove të, të ti në jetë në vetë, në, në shoqëri, ku aje të tënë, nuk kalën në për rrugën e shruar me të rëndafila dhe vetëmire, jo, kalën në për një rrugë për të svidë dhe për të lashe, dhe gjitha këto, nuk e më poshën për simtarën. Andaj, optimizmi ndërtojt edhe në këtë shtyllë, në shtyllën e njohje së drejtë të natyres e rrugës, E kupton se është me sfida, është me të larësh, është me probleme. Andaj të gjitha këto probleme, sfida, provat që ndoshta ngul fatin e pengojnë të gjitha këto nuk i adopsojn optimizmin, nga se është i bindur se është duke shkuar drejt, pa sfaras syje, nga se thot natyra kës rrugës këto. Ne po shajmë të kultuuar në një vend të caktuar dhe din, e din 100% e din se Një piesë e rrugës dhe të gveni që kom e kalu është një rrugë të mërësisht është ka të ruar. Apo, dhajë fillën në atë rrugë, dalë nga dalë, dalë nga dalë, rruga keqëja, dalë nga dalë, nuk e din atë do kërë për fundanë. Por me gjithat është optimisë, pëse? Dhe di se në rrugë janë rrugë, nga su në di se në hardë më shuan se kjo piesë e rrugës është e preshtë. Por një njëri që nuk e din rrugën, parëm Dhe kanë bëtur natën. Dhe në moment futen në këtë rrugë të keqe. Ai thotë kjo rrugë që ka rrugë male, këtu nuk çad diku në qytet. Jo, çfarë? Largohu atë. Pse? Te jeka ti nuk e din natyrën e kësë rruge. Dasmbrapsat. Prandaj, përsin optimist, duhet ta njohim mirë rrugën. Ta njohim mirë natyrën e rrugës që po ecim për ta. Të njohim, të tinjoim sfidat, të njohim sprovat, të njohim terażat. Dhe çdo natë duket natyrshme që po ndodhen. Ngase për ndyshin nuk mund shkruajmë përpara. Andaj njohja e natyrës së rrugës. Njohja sert e domosdoshme të ket sfidat dhe provat. Të gjitha këto na bëjnë më optimist, ngase e dim se kjo është normal mëndot. Por momentin më kur ne nuk paramendojm këtë mëndot, as këtë thuat, as këtë bëat, zhgënjhemi, dekurojmë, pse ndoduk kjo? A pse po tash po ndodh kjo? A pse kjo thotë kështu? A pse ndodhet kjo? qase da nuk e dim natyrën. Por kujon e normal, normal është të thuhet kjo. Normal është të bëhet kjo, normal. Nëse të gjithë ata që kanë rënë në këtë rrugë, kështu janë dijer. Kështu do të thotë uh, kanë pasht sfida, provë, janë afenduar, janë pengu. A kur ditë ti ke natyrë të xh rrugë? Po, kjo optimizëm. Se je duke shku drejt, je në rrugë të drejtë. Mungesa e provave dhe sfidave në bundët e hamendemin gataci a ime mir. Që të gjithë ata që kanë kaluar nëpër këtë rrugë nuk na kanë treguar se kaç letërs më shku kur po. Na kanë treguar se është pak më vështirë. E pse mos po vjen çfarë diçka nuk ka rregull. Shikon natyrën e rrugës se si besimtarët derin këtë mas ia thjeshtson sprovat dhe ja normalizojnë. Dhe kjo është rendësishme. Është i bindur se edhe për këtë pjesë të rrugës që nuk është rregulluar si duhet, që ka sfida katërashë shpblet tek Allahu tek Allahu Xhelal Xhelaluhu. Dhe për fond se gjitha këto pika kërkojnë thellë për të përta të, të detajuar. Por do të them që sikur ishte më sa bukur na prezanton një rini optimiste. Në shënjë optimizmit, it's a look anderton optimizmin në disponimin e embranshëm që e ka. Në në çeshet dhe buzçeshet dhe atmosferat festive, jo, por e ndërton në shtylla serioze të sa prodhojnë, më të vërtet, një optimizm real të do bëshëm që neve në, në duhet. Dhe besimtari, që është optimist nga se e ka ndërtu këtë optimizm në shtyden e katërt. Qëdo është e shtyden? E para, thamë, me ndimi mirë për Allah në të gjelë. Apo kjo është e para. E dyta, e përmendëm se a i matë, gjerët matë e fetare. A e ka matë, se ti matë. A i mi ofër, i mi lërë, si duhet, në E treta, qikur që përmendëm është se besimtari e një në ty në rrugës. Dhe bindje e katër më të sinë, ndër tëna i këtë optimizm është bindje se besimtari e dinë, se Allahu Gjallahu Ala nuk do të logarit për rezultatet, por do të logarit për mundet. Sa një është përpikën, përpikën, përpikën, përpikën, në në fundë, s'ka rezultatët, s'ka së do më përpikët, shgënjëhet, bëhet pesimist, s'ka hajrë me këtë popët, s'ka hajrë me këtë ven, unë e zdi që u lathë shamë me këta. Kështu fletë një riu pesimist, kështu fletë një riu që ja kushtëzën vetit e rëzultatën e se këtuar, po një duhet të instumë një rezultatë, mirë po, Uh, duhet të insistoim në mundinë edhe a ke dhon ti mundinë sa duhet ti a ja përpjeksa duhet a je ja angazhu sa duhet kam duci rezultate vënohet do të thotë nuk është rezultati uh, e hise eksogjenata mund të jetë eksogjenata e ardhshme prandaj un nuk e mat optimizmin tim me rezultate por e matim me mjetet që i kanë përdorur në çës se i kanë marr mjetet e duhura Jam optimist, jam rratë se Allahu Gjellewala nuk dhëta qenë hush mundin tim, ose unë dhët i këzaj dhe gjenerata ime dhët i këzajmë rezultatet, ose dhët vjenë gjenerata ashme dhët i këzajmë, por gjithësësi unë dhët kemë hisën shpëllim të ka Allahu Gjellewala kur dhe herë që vje rezultati i kësaj pune nga se unë e kam dhën mundin e kërkuan nga na ime. Athe mundin e kam dhën mundin, da Allahu Gjellewala nuk ma hëm mundin tim. Kjo është optimiz Me kësi loj optimizë mund të gëzojme se kemi të armët të dritur, po shkojmë kësi duhet. Mirë po i shvishë nga kjo, s'ka me ndirë mi për alam gjelevala. A s'men nëmbele për zotin gjelevala afarë. Nuk ka besim të. Nuk ka është presën të. Nuk i ma të gjerat me fej. Absolutisht. Nuk e njerë rrugën që farë ashtë. Nuk mërzit e të shumë për mundën që duhet me më lanë. Mërzit e shumë për mundën që duhet me lan e përsi kështë ka më mund të madhë dhirë ja, atje, a i të me që me më komë pjesëmarës i një rezultati që atjetë fotografuat dhe duket se aje është që e ka razuar këtë rezultat e kështë të më radhë. Me kështë konceptës nuk mund të jemi optimistë. Andaj, shkurëtimesht, së ardhë për mendet në këto ditë, por dhe ditë të ardhëshme, termi optimizëm, të jemi optimistë për të ardhëmën, ne me si muslimatë në kujtojë se optimizmi, po, është i kërkuar duhet tim optimiz për një a të ar, ar më, më më të mirë dhe me lejen e Allahu xhelaluha do të bëhet shumë më mirë por për çel optimiz sikurse duhet duhet ta ndërtojmë kët optimizëm sikurse që permana këtu katë shtylla ngasë kështu na mëson neve feja e Allahu xhelaluha lo këna mëson neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shikojë do të thonë kjo është shumë shkurtimisht një përmbledhje i përgjithshëm pa ato detaje që tua them edhe pse e di që Ndoshta më mirë që sme qendëtohen këtu. Përmen ai jetë kuranore, hadithe, për çdo pikë, për çdo shtyt. Mirë, po maron vesh këtu ditmet më të mëdha këtyre termit i lirisë dhe termit optimizmit. Andaj e përziha që përkëjt optimizmit të flas pak ma pak më ndryshë, nga ajo që ndëgjohet në përditshmërinë tonë dhe mediat tona, që të japë edhe një kontribut do të thotë në të ardhmen e popullit tonë, në vendit tonë të ke filluar me përmirësimin e koncepteve, përmirësimin e kuptimeve, e pas taj edhe të japëm kontribute, në gjithdo me den, të jetër kutër që kërkohet për të mirën e këti vendi, për të mirën e poplit e poplit tonë. Këja nështë e sa, i përket kësa i qështje, e ljusëllonë gjële uala që të najap dhe të mirën këtë botë, të e ushtë janë zemër, me optimizm, optimizm aktiv, optimizm real, i të që po në Na shtyjn përpara. Na stimulon për punë, na angazhime, kët optimizmi kërkojmë. Jo ja, optimizëm pasiv, optimizëm dembelash, përtasash. Q nuk i shtyn kë optimizmit për të ardhën, mirë po i mban të dejon momente të caktuara për të festuar dhe për të dëfyrë. Kësi optimizmi nuk na duhet. Dhe kjo nuk është se ai është mirë e shoqërisë në çfse, këtu është për kufizuar optimizmin. Allah unele s'i të na ruan dhe, mira, buon dhe buon të na jabë ditë mira, sikur të në po këtë, këtë të bënë dhe në të të tëtër, dhe onë këtu po enderprej këtë këshilë, ose këtë trajtim të shkurtër, dhe po e bëm një shkutit shkurt të shkurtër shkutit në ruan, për të rekëtujer pastaj me inkodrimet e juaja, si zakonisht, andaj në ndeshtë në Allahu i shkru leftë. Pozneruar, u rekthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë që ka thot Feja dhe si kur që e keni të njëvër tashmë, kjo pjesë është rezervuar për inkuadrimit e juaj me pyytje dhe e, kshila të ndryshme që keni nevoj jo të në dëgjeni prej anës tonë. Ndaj, dirësa imi në pridit të telefonatëve të para, ne kemi këtu një grumbull pyytje që kanë arë për mes SMS-it dhe pa humë për kopë për fedhe me rezultë parën, dhe nuk kam vullnet për namaz edhe pse për nga njerë nuk du të më pritë shumë vëllet me allë. Nga se vëlletit e rëqështë relative, njeri ju ka njerë është ma i, përsh... më... i disponuar, ma i përshurë, ka njerë është ma i lodur, e jo në arë që njerë të falë namazën. Për këndër vëlletit, nga njerë do punë, s'ki vëllet për të, po s'ki qara pa i kry. Kime shku në rashtatë më punë, po s'ki vëllet më që, po s'ki qara pa u që, për shka kështë du të më e m'u fal namazin edhe e kupton rëndinën e namazit edhe filloj me përjetuk nësin namaz me dinë Allahu që lavra vi vullneti po nuk duhet me prit në vullnet posaçëm pastaj m'u fal jo nga njëri duhet njëri përkundër vullnetit të tij që të falit nga është obligim që nuk duhet me fillu veç kurë në vullneti kemi një telefonat ta inkuadrojnë Orna Orna se lavonisim ne kishe gjë të posaçme Urna. E, e kam një vlas mëtë. Nuk jame. Shumë ashtë mëtë. E dhe... Shumë ashtë mëtë. Për lukë ma përsa... Ishala që në zërë të në vend të ojët e një mëna vëllë. Shumë këtë. Ishala që në zërë të njëna në ullë. Ata zë bëjë arë gjina. A bërë në më fal, njerë me përsi të pytë se zonim se shumë i ullurën nuk po ta mund si me në gjuhë. Shumë dhe nuk me përshatë një Një vërë e kam shumë të mundë. Po? Një vërë e kam shumë të mundë. Po? E pëllut në përpao, zotë të sholë e të zotë në vendhojrit të sholë e... Po? E të dhe në lohë i... Po? Ah, oh, në këllë i këtëm që tri vjetë. Po? E pëllut në përpao në sholë, zotë i këtën jene në në rrë. Po? E rohëton. A e kam dhima? Po, po e kuptuva, e kuptuva. Në sholë ta ësht Ndosht flet për vllahin e saj që ka të smur, ishte që sa ku është i shtrirë dhe është i smur, ai thot lutja për të që Allahu Zotë Allah Allah i Mia le të çumë, u uzum, më ndihmo, për gënë them që Allahu Zotë i Mia drejtu më një udh. Ne e kuptoj, ja ta shron Allahu Zotë i Mia ola ose ngasë motër i dhimse më pa dukë hek ashtu thot ose t'ia më shpithën sepse ku mos cik, aq kom gjëna. ë Të bosh dua për të nuk është gjëna. Përkundë është sevap, as problem te Allahu Zotë i Mia dhe gjithashtu kujëri u është në sprova në të lashë të mëdha ë mirë më lu lutë Allahu te Allahu sikurse na ka mbusur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahumma in kanat il hayatu khayran li fa ahyini ozon çofta është më mirë të vazhdoj me jetu më munse mëtu po nëse vdekja për mua është më e dobishme më munse se të das ka së kanë një u gjinë për ballo tës sprovave të mëdha të lashëve të shumta të ndryshme që e rrezikojnë fenetin rrezikojnë e rrezikojnë ndoshta edhe edhe edhe edhe mendin e tij Sprostojtë më dha. Qase besim tonë se nuk duhet më të kërkoj vdekjen. Por nëse kemi më shumë ne të mëdha, të lashë të të shumt, atëre kështu sikurse përmanda bënë do, e kemi një telefon të inkëndruim, pasaj vazdojmë. Udhna. Çi duket na dështoj. Andaj mirë më thon, më s'më thon o Allah, ja kadekaja, kajeta. Mos thuj kështu, por thuj o Allah i madh, ti e din se çilla është më e dobishme për vllontim. Në qoftë se më mirë është që të jeton Mundsoj me tutsh nësh rat. Por nëse më mirë është më vdek, mundsoja që vdekja të të rahati për të dhe pushim nga sprovat e kësaj bote. Ka si do njerëz i shëm çmut. Po më mirë të jesh çmut me heksë me dekse. Vdekja i çon Allahu ndarojt, ndenem. Vazhdoj më mirë ngjëre me kon pak më tej për çmut, do të thotë, do të thotë shtyrja e smunjës ndikon që të udhzoon, kënd të kalosh era, të, të pendon për të qjetet tyne. Dhe kjo është hajër për ta. Për lutën e Xhallal Xhallal, O Zot, O Allahim, nëse është më e har më do bësh më për vlon të vazhdon me ty mund sa ti të tërëhatë mirë. Por nëse vdese për të, është më e rahatshme. Dhe është pushim nga këto sprova. O Allah, ti je dëny çfarë bëmeta. Prandaj në këtë mënyrë besoj që nuk kërgjuna me me bodo. Thotë kujt i takon fëmia në Islam pas princesës Kurorës? Nësë i të ka nënës, a ka bëbën nërë obligim. Në qovë se vijet dhe të gëndarja dy bashkartëve dhe kanë fëmi, dhe këta fëmi janë nënë moshën shtatë veqare. Atëherën këtë rast, shkojnë fëmijet me nënën në qovë se nënën nuk martohet. Kemi në telefonatë, urnane? Si duket edhe kjo dështoj, Allahu edhe në masë mirë i pse? Uh, andaj tharës ju së fëmije janë në nën moshën së të deqare Dhe nuk janë Dhe nëna nuk martohet Atërë ata mbesin më nënënën Nërsa baba ka obligim me mirëmbajt Finanësërisht Baba ka obligim me mirëmbajt Finanësërisht Andaj nëna në, Kujdesit për ta Nërsa baba i mirëmban Nëse fëmija janë mbi moshën së të deqare Kemi telefonat Ornani Salamu alaikum Salamu alaikum I zmofjit, po gjënë i fati për zlokët, po të deshëm dhe po një pythje Nëse... Dhe më dhj... hëmë që s'mon është mi fornë nëjë vakë Qa të dhj... më bërë përse është... S'mon është mi fornë, që puna, që shë shë fornë. për shemë, aksham, nëse, parasysh, që është gjemë punë është asisoj që sënë i fornë Po që e më akshamë nëse pa morë për asyshtë Që është mi a bo atës Po është të puna që s'mon mi fornë E qartë, Ola, qartë Andajm duke folur për kujdesin e fëmijëve. Në qoftë se thash janë nën në moshën 30 vjeçare dhe nëna në nuk martohet, mbështet tek nëna. Nëna në në kujdeset për ta, i rrit nëna, në derisa në, baba i merr ban. Financierisht, derisa të mboshën moshën 30 vjeçare. Pas moshës 30 vjeçare, ata vendosin me kënden me shku. Në qoftë se janë më, do të, të na gjen që të vendosin se a do të mbështeten me në nënën apo do të shkojnë me baban. Në qoftë se nëna në martohet, atërmë automadizëm shkoin tek shkoin tek baba. Dhe ka detale të tjera që kanë me këtë problem, që në çështë dikujt i kanë dhënë lajmërojë tek ni huj dhe në bazë të rrethanave kanë hoja gjykon se ku takohemi apo si rregulli përgjithshëm kushtot ekziston në sheria. Thaan në çështë nuk mund të më ufal çka më bë. Duhet të më tentu më ufal. Duhet të më tentu, po në çështë rrethana më të vërtetë të arsyeshme. Iim problem nuk mundesh, nuk mundesh. Ashtu ndodh nuk mundsh më mu fal, sepse më akshamen. Ater vendoset me bashkumin e hacin. Bashku Kurtin kujaçis dhe lirohesh, e falakshom në fillim është, pastaj bën i kamet. E fal dhjaçin dhe kjo është një rrugdalja e mirë inshallah për situatat e jashtëzakonshme ku nuk ke mundsi me afa namaz në kohën vet. Ke imi telefonat unanë? Assalamu alaikum. Aleikum salaam tullah. E ja sa bon do fikja oj? Po, po. Po, por fikja para është tash te kur jemi në namaz, kur jemi tu i posta na votat do më thon që englisën po gishtin, a duk me nëqyë i sejtë dhe apo atër gishtin, edhe ty tja tjetër është, të është e maman, do më thonë, do më thonë, daja, është, nuk, do më thonë, e maman islamin, do më thonë, nuk është besimtar, edhe mamin e kameni këbë, edhe ka, i ka thonë mamin, do më thonë, më thonë, dhe më thonë, dhe më thonë, shatar të atje, e bovi, ko e kam dëgju këtë kjarë, është është lavozuar shamba ve ka thënë mamit mos më shko aty e mamit ka shkofrik domethan mos mos ka ndonjë më ka pa alo pse i pish livre fare fisore edhe nëse bëni dyqje tjera dyqja është tash te eh, kam një motër muslimane ja, masha Allah shumë e devotshme po babi nuk atas, dakkar, kalib doran, ta, me, edhe, e, dhe më lejon të më ata se ndodhë të bëj back ground e ka lidhur antema as ne domethan tash te babi më kujton sa jona motra është shumë më pu për shkak të interesit Ma shëndet, assalamu alaykum. Alekum salaam, a shart, a shart. Ee. Pyetja e, qartë, qartë. e parë do thot është se gjatë këndimit të selavateve është transmetuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kurrë ka kënduar të hyotin, selavati ka ka shikuar në drejtim të gishtë të tij. Ti. Dhe në më këtë mendim kam apo plot nga dietarët, do thonë se duhet shikuar ka gishti i tij gjatë këndimit të tehatë të, të selavateve. Në sonë grup i teatrrit e dietarve thotë se duhet shikuar në vendin e sejsës, jo në vendin e gjisit atë. Por për disa kohë ka hadith që pejgamberi sasum ka shikuar gjisin, mirë që dhe preferuar është dhe sunet është që ne ta zbatojmë dhe praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja dytë thot, dhe dhe që, uh, nana saj është do të thotë që ënona sa është mbulu, në përfaqë të kësaj do thotë antar të familjes saj ë uh, i kanë që mos hajde të kenin fshat Për shkak se mundesh me shkaktu probleme dikush me fol, nuk kemi të pajtim me këtë veprim që ke bër. Nuk cin kan besentuata si duhet dhe kjo e ka irrituar më së madhe babën, ndatë mund nuk e lejon më shkumë atje për shkak të, të, të fjalvë, a ka nëna gjona që nuk shkon. Po mendoj që nëna nuk duhet uh, të shkputë tërësisht raportin familjar. Tërësisht nuk duhet tërësisht të shkput. Po mund të ketë një pauzë, një pushim, kod skur për shkakun që nuk shkon. Është një situatë e tensionueme, është një problem. Kandodë çka mirë, pushojmë një kocaktumë. Nëse në atë periudhë kohore nuk i vizitojmë, nuk do të thon se duhet jemi të shkëputur edhe këto tërësisht. Mund t'i të thrasim telefon, mirë. Ju jo, nuk po dëni jo. me ardh te ju. Mirë, un po të më telefon, ai në mirë. Për shembull, nëse ona nuk m'i marr spa ku e dërgoj vajzën tim atje, e dërgoj djalin tim atje, që ata vin të shikojnë se ai në mirë, ti vizitonin për shembull, vizojnë dajteva. Mund më dërgo, për shembull, doni dhuratë dönë ndihmë që kanë nevojë, andaj munduhet përmes kanaleve, përmes rrugëve të tjera të dëshme tim ban lidhje tvarfisnore. Po lutesh jo shput tërë sësht. Dërsoj përkëjt vizitave nga ana e saj, do të thotë, ëh, edhe ajo me me me çanës së fizike, ti viziton, thash mund të pushon për një kocaktumë, mund të pushon për një kocaktumë për shkak të disa zonave që janë krijuar aty. Gjasë interesi lib dhe këtë rast nuk ka gjëna në kët rast nuk e ka gjëna nëse me arsye do të nuk i nuk i viziton. Por ju jo, më më shkput lidh tërësisht. Jo më shkput tërësisht. Po vizita është një mënyrë e lidhjes familjore, por nuk është e tëra. Nuk është e tëra. Andaj ti të për dorë rrug të tëra për lidhje familjore që mos e shkput ato në tërësi. Dallë ti do të thot, do të thon baba e pengon me u shoqërua me një motër muslimane, ngase vllai i saj e ka kërkuar dorën e saj, pa ajo ja e ka kërkuar për dikën dhe baba ta është menon se ajo vajtë shëqërohet me këtë e, motën që në pëjti për interes. Nuk për dit është rarish që është situata, nga njerë baba me dhërëtet mund të shë, jo nga njerë, po shpeshë njerë baba dhe në në shohin për thmitë e tyre më teper dhe më largë, se që thmitë e tyre shohin për vetë e tyre. Ty mundë të duket përshamë se ajo motër, s'përdu shënë të nuk, s'përdi ku shështë ajo, po për tha mundë Duket ty se do të devosh, duket ty se është mirë, po ndoshta baba i të ka parasë ajë ka interes. Dhe ka frikë që vajza e tij të keçpërdoret nga ndukush. Për shëmbull Amerkia shëshruhet me të, rrin me të, dhe pasaj ja amush mendën për një djalë caktum që baba nuk ka dëshirë që në këtë mënyrë të përzijet bashorti i vajzës së tij. Dhe kota drenit. Prandaj nuk po di si toton si është, ka mundsi që baba Koma di bom poset, po komo si bom me pas gabim, me parajyku. Pa dën çdo rast duhet me pasë mirë kuptimi, të past një lloj mirkuptimi, një lloj mohbete mes vetëm un bab. Un po shoh çuna me katvojz, e po çë kët mohbet që ti po ke frikë të bëjmë hiç. Bëna mohbetet tjera. Ti përfitoj nga feja e saj, për të nga dia dëshmëria e saj e e kushtuar mendoj se me di sa mohbete, dialogje mirkuptimit te kalo citata me rin Allah aziz. Kimni telefonat urrënë? Alo, ç'përble. Amina ty. Do stame vet për të thonë no, na votës, po shalom na voti drekës dhe i ken ditë se jam pazë. A duhet me lexim surën masel hamit në fjalën minimale ajo. Po, po, po, e çorto. Alo, ç'përble. Amina ty. Na çoftë dhe folëm drekën dhe i kenin me xhamat, nuk kemi nevojë me këndosurën. Surën nuk e këndojmë fare. Ashtu që po, alla dynga se mjaftoj me leximin e imamit duke lexuar ai surën. A në nuk kemi në ujë na me pas, pas e lezu surën që fëse falemi pas imamit ta. Kjemi në telefonatë, është duke pritë, urnë nëri? Urn... Aleykum, salam, të la. Oqë dhe shka me ty të ashtë haram minuk vëtë latë nëse të ne jam burri, e vë ty të gjithë ke... Uh, unë e jam që tri vjatë e martu nëve nuk këmë smi Edhe e lumë të ladin kështu në mbro njën, më njënë më nxërë Se sërë që unë azat e falë ma një smi O zëtë e knëshat ditin e në homin e këtu E uh, këm gjina në që lutë në edhe që i lipi allatë smi E qartë, e qartë Selam aleikum e sajnë digë Aleikum salam, aleikum salam Thët është hara me i nuk vetë atë që se burin bële janë gruja po e ka obligim që për njëso gjyrat ta konsulton dhe pitë burë nësaj. Por në qoftë se për ato gjyrat nuk ka vendim fetar. Ndërso në qoftë se ka vendim fetar për ato gjyrat e nuk ka me pitë burën. Asë nuk minët për asysh leja për ndalimi ti. Andaj në, këputja, nukja vetlave është haram, repësir ndalume. Muhammedi sallallahu al-sallam ka malkua ato graqe këputin vetlat. Jo sekurë ka e, rritje të shumtëshme, çumta, mostë më të shumta, madhe tmerrshme, po lejohemi lejohet me internum me ikën internu normale. Por me i thollu vetllat për zbukurim, me i nuk, do sa sikur se tek ne bëhet shumë rreziko, kjo është haram, e ndalume. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka mallku, ka mallku ato që bëjnë këtë punë, atyre që u bëhet, ato që e bëjnë gjithë ato i ka mallku Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ndaj fakti që ta lehen burë, nuk mi e të parsuqë. Dutë me shiku se feja që ka thotë. E feja e ndalen nuk e ne vetëlave. Kemi një telefonat, urnëni. Këllu alaikum, Hoq. Aleykum, selamat, urla. Ashtu ta në botë dhe të të të tje. Fale, Allah. Për një grupë i Hoqëllar dhe do në tonë që ka rritët dhe në trojënë tu, nash që tarë dhe që është një aftë e rezikëshmë. Ju këndi dhe të zua dhe ma mirë, ju i e përmeni hëzëllarë, se i gjithë dhe cëllë të jam po nuk të përmeni me emën që i etiketojnë njërës, dhe më thonë, të cilët kynë e zgjedhje ose, uh, dhe më thonë, ose në polici dhe prënë, këta i etiketojnë me emën, dhe më thonë, si qaferë. Këmë një edhe për të no. djetarët, i përmeni me emën njëni për i ty në të kohë dhe të fundi djetarëve, për shumë të Blazi, për i bëmbozi, nj olle do vetë vetë vetë të sheh shumë të hoş mos zero pak të pak në pytë e marë mos zero pak tetë çikë për të çikë përgjigje se ata vetëm sina për shemb folin namaz ë ja pikë 18 sekret mirë po ço vetë që shapo specialist më konkret edhe te pytja dytë ë te dhë të pytja dytë çilla hoş thua më tonë, për të shtatshme në mësu apo të gjitha ku radë do të thonë janë për të shtatshme në mësu është të dy pyjtë e da është. E qartë, inshallah, du të mërë përgjithashtë. Aleykum, salam, aleykum, salam. Pyjtë e dytë që pyjtë e motra më herët ishte se nuk kam fëmi dhe e lu së Allah nëzëzhel që të më japë fëmija, e kam gjina. Jo, nuk e ke gjina përkëndu, e duke bu pun të mirë. Lutë Allah nëzëzhel, lutë e në kohë ratë kër shpresënë së Allah të përgjithit, dhe kër në ka përmtuar Allah në Në për ka disë kora që janë më të vleshme, më të mira me luta Allah në Gjellera në ato kora, si ku se përsham me luta Allah në Gjellera në pjesën e tretën atës. Mu që ka ora tre, ka ora katër, me luta Allah në Gjellera në kjo kora, shumë e preferuar me luta Allah në Gjellera në Gjellera hu. Me mara abdes, mu falë, nësejsh dhe me luta Allah në Gjellera në Gjellera, në gjitha këtu e në kohra dhe duhet me kërku për Allah në Gjellera me të donë të thmi. Pëse Uh, kem një telefonat? Selam alekim, alaikum, salam, ala. <coughs> Allah, Allah i që përblet për ligjera tëm. Amin, unë e i prizrenit për e kom një përbytje, që shkurt, a është dhja me thane, a me bëdhane? Po, po. Allah uh, që i që përblet? Po. Pyqëtja që e bërri vla maheret, kështë bën të bëndë të me një grupë, Qëzo. Te Muslimanocha që ka dal e të cilët do të thotë të të kemi një problem të u ndal telefonata po. Ë një grup energjike ka dal thirr në emër të fesë dhe etiketon muslimanët me etiketa padyshim të dhëmshme yot mira duke i martuar si përshëm sikur sa vlla çafer ose për djetarës, ose kështë bimë bazës, ose në gjëhënem, ose të të se këshë bëhet polic, është qafer, e kështë më radhë. Menaj që gjithë mon dhe gjithë kënd ka rryma ekstreme të cilët nuk janë ndryquar me dritën e dijes. Ata e përkufizojnë dijen e tyre në një mejdanë saktuar, në një fur saktuar. Në një që është saktuar, kënd, dhe vetëm aqë din nga feja. Dhe në basë të asaj që e din mundohën që të gjithë të tjetë i shpallën që nuk din. Rëjmat e ekstreme të senat e favorëzun në masë të madhe për ashtimin e në muslimani për një gjunase për një që kanë nga feja, pa dushim se nuk kanë bëjmë e islamin, nuk kanë bëjmë e mësime të Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Për të shpallë dikën qaferë. Nuk guzën të abën këtë masa thjeshtë të njerëzve. Nuk guzën të abën këtë gjemati i muslimanve. Ka është qërse që duhet të mirë me, njerë, me të njerëz e dijes. O që larët, ata që janë të kualifikuar, janë të shkolluar, janë të nëndishëm për këtë qërësje. Dhe një musliman që deklerot si musliman, nuk guzën me thjeshtë si ka që të thjeshtë me e qitë për feje kjo. Kremë është kjo, këtë merë është ndod Përda jonë është që ne të ndryqohem me dritën e fes, me dritën e diës, si kurse duhet. E pastaj, kër ne të imunizohemi, jemi imunda e këtu e dilemave. Dhe i kshilojmë këta, dhe i rujmë muslima nga fit në tynë, me lena la gjelë le vola, shkujnë duke u zbedh, duke u paku me lena la gjelë le vola. Se mund, me thonë njeri për, i bëni bazin se është gjëhrem Allah në rujtë, Po kusht guzëm e hom përdikon që në gjëhnem? Pa lejë për Allah Gjellaluhu. -Gjell -Gjell në kojë gjëhnemi prom private jonë Allah. Ta futim të këndane, më dhirim për ti këndane. Kusht kush guzëm kështë me bo? Hasë gjëhnetë në ku privatizua, hasë gjëhnemi. Së është privati asë kujtë, asë njëri. Këtu e në kresët e Allah Gjellaluhu ala. Me gjënetë Allah umë shirën dhe shpërlem disa rabë. Me gjënemë dënenë Allah disa rabë. A ma rabë të tijan. Për ndaj, kja është pa dëshim, në qofë se kja a ljudan në deshë, a ljudan në injerancën e, e ma dhe që i ka kapluar të njerëtë. Kemi një telefonatë, ordani? Këm halë. Rejkup salamat. Kja është ta me ka më një pjetje. Po? Se nuk po më i mufe i u kurkonë. Në gjitë a më asat i këm artë me o ishme, po dalë me djenë po pëlqehemi po jetun po anderë në adres mund po por hajë me po jet ska po ndo po inshallah mer përgjithëshmi ne allah xhenna mer përgjithë inshallah por andaj do kem ne një koment më shon për këtë grup ose kur do të qofsh ata nuk duhet ne të të lidhim me individa ne mire me id, me, me, me me mendime ne kritikojmë mendime kritikojmë ideologji që nuk përputhen me islam nuk përputhen me mësimet e mirëfjalta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam andaj Nuk ka djetarë që ka thënë se me punu në policinë njëri botë, jo muslimanë. Kush ka thënë kështë mërë lavë të? Ku e në këtë mendima? Kush për i thëtë të mendima? Ose kush dhe në vota nuk ka muslimanë, ose kështë më radhë? Kush për dhe këtë mendime? Ku e në këtë mendime? Djetarë tonë janë këtër të në kësaj. Nuk flasë për këtë qështë të kështu. Andaj, ne i duhet që, kur përdoj Të prezantojm burimin, di kush ka thon kështu vëlla. Kush ka thon kështu? Ku është preditora se thot kështu? Jo ka. A ndaj grupi nervoz, atë thot nuk i mbështetin mendimet të tua tek dietarët e mirëfillt, janë devijuar patyshem. Ka se. Po çu se nuk e ke të mbështetur mendimet e tua, kuptimet e tua tek dietarët e mënant të njëjë. Ata nuk e kanë mbështetur tek gjeneratat. Nuk ka tjetër alternativë. Ai duhet të ruhet me tkime të, të kujdes. Sa qarkullon gjësh ka në internet, llojin e librit ka, llojin gjithçka ka. Mund një iri të ndiktohet shumë lehtë. Dhe të ushtjehet me këç kuptime të shumë të rrëth islamit, nëse nuk din nga cili buren po pinui. Nëse nuk din nga kush po merr. Shumërt e rancisur me ditë pekujt po merr fen. Sikur si ka thënë Muhammed ibn Sirin, "Inna hadha al-amra din, fandhuru amma ta'khuduna dinakum." Ço punë është punë feje, do nuk ka punë biznesi, nuk ka kjo punë, punë shtëpi e me ndërtim. Kjo është punë feje. Lindet me të gjinitë të djhenimit. Ata keni kujdes nga kush për merr fenë juaj. Qër këm për vetëm vëlla. Shi ka për ku për merr fenë. Kë do bëni ti për bujta? Kush i kamsu kështu vëlla, kush po rad kështu? Sa tut më pas para syjsh. Pantesh, pantesh jemi në rrezik. Po ne jemi në rrezik. Andaj, këja është qapë mëjë me thonë për këtë qështje, edhepse ka shumë që ka tutë për këtë, po nëjë që si përridje më jaftëm për këtë. Kemi në telefon të të, të, të tërë, po urnani? Së damani këmë. Urnallë? Këmë në kvite është me së namazën, dhe më këmë dhe shpazën e falë të tështë, s'ka mënë ti, së në jetën, për unë, apër në otë. E qartë, dhe? Pa, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, shala tërë do t'jamë për një një shala, e qartë. Uh, Pyjtja e dytë është e, dhe më tonë, pas grupët që u foli, është edhe që është e me kuha me mirë me më më mësu. Nuk ka kuha me mirë që me më më mësu, kjo varë nga individi. Diku që ka ma të përshtashme natën, diku që ka ma të përshtashme ditën, por në esencë, ku a me përshtashme, mund tjetë nata dhe masna modë sabahot. Kur është qëtësi, nuk ka angazhime, nuk ka shpërndarit të mendimeve dhe nuk ka inkuadrime të të tjere që të pengojnë. A në dursh me gjithë një kohë të qetë, me nësu. Përndyshe, kjo këthejt të këndibidi. Diku që ka ma të përshtashme këtë, diku që ka ma të përshtash A kërkesë më është ta djesh një kohë të përshtatshme dhe asoj ti ti referohesh të ta porndosh në në studim ndërmsim. Dija është më dona me thon, domthon kemën telefonat, jene po ordonë. Ordonë. Ai. Ordonë, ordonë. Ai. Ordonë, ordonë. Selamun aleykum. Aleykum, salam, të ndëgjujem. Kure falim namazin... ...fazit. A më mirë me thonë vikësin të fere, a në thonët? Po e qartë. E venja. Po. Sotë këm ujtë në falë të bojën, për hasë të kemë tërë, këmë falim namaz në, për në ndërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërgjëm tërg Eta me më ka rogë gjumë në shumujt muqut deri dha shtë gjimë A dukë të përme tole ju E qartë, e qartë, inshën tash më është pregjigje në shama E qartë Dija është edhe me të dhonëme Po edhe, do më thanë, me, me të angazhim Kemi telefonat, mos të le me pritë i marëm gjitha po urnëni Salamu alaikum. Aleikum u salamu alaikum. Allah ushtore blekë. Amin e dhjuve. Onë e kam një përgjëtje, një dhjë me sënëtën e dreke, edhe të kinisë e tjë asisë. Pa. Në shumë bena falë, sënëtë i, i këndisë, se si reka tja parës e treta. E të jati si parës i, i gjyti. Ah, ndregul, ah, ndregul. Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Po, tëmë këtu për dijen. Dija mirët dhe të duke o angazhu, duke o përpjek. Mirë po, Allah u gjellë u ala di sa njerëzë u jep nivellë më të lartë të inteligencës, kapacitet më të malë që kuptojmë atë e për dhe mështër më shumë. Për aturit që Allah u kapë inteligencë, në qovë se nuk përpjeket, nuk mundohet, nuk mundohet, nuk mundohet, nuk mundohet më arrit. Pra në i dija është bashkim mes të dhonëmës, e atë të që dojnë të thonëmës, da të kuptim që njëri angazhote përpjeket, dija është mes të dyjave. Nuk ka dije pa angazhim, por nuk ka dije pa to këtë pleshme për dije. Gjitha këto duhet të bashkojnë dhe të përdojnë njëri të, të dishëm faktë pse nuk po mundem u fyu dhe pse dal me djem pëlçihemi pastaj në fund prishet apo? Vullai kur kemi dhënë disa herë pritet për këtë çështje, kur ndodh të prishet një punë e harit pa arsye, sikur është fejesa, nuk ka arsye. Hajde kuptoj rasti i parë, rasti i dytë po, më prish vazhdimisht, dyshoj këtu që ka mundi të ket prekje nga nga sihri. Ka sihri që duhet me pastë trajtim të posaçëm për sihrim. Andaj lemëron të një huaj që bon rukja Inshallah do nalojë dhe dora na shoqja, këthe t'i jap Allahu sukses për Fejën. Kemë të telefonojë urgjë? Selam aleikum. Aleikum selam, Tullah. T'kam një pyetje. Falë Allah. Edham të fundi fakulëtin që 2 vite në edukim, edhe është problem shumë më i kuadruar. Për saq që kam mirë kërko, do gjithmonë sa për shkoj në një intervistë atëto po po thonë që më e ka vu më shkurtuar më kra. Çfarë propozoi, më çka von propozon domethënë a lejohet më shkurtova? Apo, qka me bërë, dhe më tonë që dy vjetë e dy shkane kam përfëndu, është problem shumë më i nëkuadruva. Aha, a kemë je kërën në modha, qka? Jo, shumë nuk e kam. Bërra fërstejshë, gëtë i se tonë, në nëse pak më atë vërë, që është të dëshërë. Pa, pa, pa. Ha, në e qartë, e qartë. Uh, Pyqëja rëllës ishte, nëse e falë veç farzin, kemi telefonatë, pra edhe nje e për nëkuadruim. Më... Selam Aleikum salam, Abdullah. Mirro. Po mirro, po të dëgjojmë, urna. Po më e vau listë kit, votë di saborin smaj. Po. Po. Së ndaçi në ashtu kërc. An, an, tash të kalzo. Sa vjet jiti? Ja, po, sa vjet jiti. Tet. Tet, mashallah mashallah anë mashallah Allahu trutë të rrit në hajër tas ia punë për gjë në inshallah otom ë thot nëse e fal vetë fardhën për shkak të punës është në punë nuk kam të më falë vetë a pranohet po ajo që është obligative më fal është fardhë ajo që është obligative është fardhë sunnetet është për lem duhet më falë vetë Mos milioneri pa pa pa pa por në se be, por nëse ka arsye të mëdha, nuk mund më fashë të përshkaksoj punë, atëherë thim i falë fazën, inshallah sikë gjuna për këtë punë, po mirësh me i kompenzuesuret ku shkon të shtëpia, aq sa ka, aq sa ka mundsi, që mos të kalon ditë apo i fol 12 recaute namaz nafile, gjatë ditës sikurse kanë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka mundsi, nuk është obligative, nëse ka mundsi. Përndryshe, duhet të instituohet sepaku bële fazi mos me ik, qase fazi është obligativ kur e fort namazin dhe këna me bëm më fort adhkurën. Pejgamberi s'a solë të mostaj që të na msojmë më mirë. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem kur ka qallon selam e ka bërë atë dhikrin. Dhe pasaj një të gafal sunnet. Kjo është forma më e mirë dhe më e përshtatshme për të bërë dhikrin, sikur që është transmetuar nga Muhamedi sallallahu aleyhi ve -al sellem. Po duhet në çustë bën më sunnetit, nuk ka diçka që është ndaluar ose diçka që e prish dhikrin, por po flas se ajo që sunneti pejgamberisë ose sallallahu aleyhi ve sellem është të bëhet më forcë të bën. Thot prietet thot nuk e kam fal Kam fal namaz natë jam vonu pak kur kam ra me flight pastaj nuk e kam fal nuk më ka dal gjumë me fal sa ban me koh. Jam qendur 6:00 te 6:00 a më fola te hera thon. Mirë se njëri mos më lodh vetën natën shumë çuse ka frikste iksa boh. Kjo është punë e mirë të fola namaz natën. Hamda që ka fal namaz natën, kjo është traditë dhe vetë po shumë e mirë. Po nganjëra mirë më e shkurtu pak namaz natës, të më flight ma herët për të më siguruar namazin e sabat. Në nga namazi sabat është fal. Po edhe të kan duan një herë Ndo kujt, nuk do të zgujt, nuk ke gjëna për këtë çështje dhe namazën e sabat e fal kur të të, të të çojë për gjumë. Që është në 6:15, 6:20, tulindilla ashtu na farzi nuk shikojt kuati. Kur do të që dal gjumit dhe të jap mundësi më fal farzën e kjo obligim e fal farzën. Dhe në këtë rast ke fal do të vazhdosh me fal, fal namazën sabat. Kemi telefonat urdhani? Hoceni yndëjuse si smahe, reperse i situata. Un për... kam shkruar te katën hodhelar. Në kam prëndu që shumë shpejt kam ufeju. Pa. Në kam thonë që bullën edhe dëbame kje shonë. Sa që këto në dikojnë që s'la në fejuaj. Nuk e di, a kam shku të o gjellar të duher. Nuk kam ujtë me dit, a kam shkru me kuran, a qysh. Për momentën nuk kam diku kur gja. Ka që dhirite që... E të kush kë shku? Të kush kë shku? Kam shku në... Nuk janë di ema, për momentin për po, 3-4 dhene kam shku, nuk e ndin nomen... A t'ka shkru diqka, a vesht t'ka këndu kuran? Edhe n'ka shkru, edhe n'ka fly, edhe n'ka hajma gjih, me dojt një letin Krej që t'et 4 t'i që shku t'kan shrua? Po, të gjithë mi kanë thamë pjatë Ja, ja, ja, ja nuk, nuk ban më shku t'kta T'kta hajma lijat, nuk ban më imojt, n'ka na fojt për hajma lija do të më shkuta koxhallarë që këndojnë Kur'an, bëjnë rukie, ta masi kusen na ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe më ta larguohet kjo problem. Hajmalia nuk t'lërgën të largohet, për këtë arsye s'po ki sukses. Të shëlloj që të shkosh te koxhallarët që këndojnë Kur'an, janë të shkolluar, të kualifikuar, nuk mirën e beshtyni, por me lezim të Kur'anit dhe me lehen Allah xhëlallahu ki më gjej çfarë im inshallah së shpëjtja pun. Nëse troket në, në dyertë e duhurat. E jota ata që bojnë hajmalin dhe marfrunin jashtë, nëse hajmalin nuk si elë shërim. Kemi telefonat, urnë në? Urna. Allo. Urna, pa të ndëgjojmë allo. Allo. Pa, pa të ndëgjojmë. Urna. Ni eh, cilë të t'jadajumë. Pa, pa, falë allo, pa të ndëgjojmë. Gjumo Shadonje apo pësa vajçe po ai a do të kjo është e lot nën në disa gale e selata ose rata ajo është e lirë salatën me knunë piminara qysh po më lan gamin minore po po qartë qartë po ajo është e lirë po po çtash inshallah ti apo për më gjë çtash inshallah uh, eee Sunetin e drejkës i këndis i atësis me falë reqatën e tretësi në reqatën e parë, a ka dhe qëka të keqe? Në ka dhe qëka të keqe, nuk ka dhe qëka të keqe, mirë po, me tuda me preferuar, si kur që e kam përmend është, me preferuar është, që të falë, me si është falë Muhammedi sallallahu a.s. I nërguar i sallallahu a.s. në filet e ditës, dhe në filet e natës i falët e dy nga dy, dy reqate i pëtësve me falët e dy po, Por nuk prish punqe me i fall të parën siku se tretë nuk ka diqka që ndaluet. Po, kimi telefon urna ne? Minë Rama. Minë Rama. Khojë që keo për, për Heimalijë, të të të të të një, nuk është kunqë. Po? E për para kam shkru ma shërë, Heimalijë e jështë kunqë. Po, e qartë në shërë, ta është të të përriqinë në shërë. Në ne ka një Heimalijë të bëve, kët po. në këtë të bëve. Ja ka shku një hoj një tërvidë, dhe të dhe të apo i ka funë kur nësë me jetë këjtë, shpijë. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa mrejtë. Pa mrejtë se pjojtë. Kjo është edhe terminata fundit përsonën nga se edhe koha s'ka duar, nërsa ne kemi një varkë pyte shpa u Pariqë. Andaj kemi met të kë, ajvlao që pyte se ka kryrë fakultetet edukimet, dhe për shkak të mjekrës po pa i pamundsohet punësimi që dy vjetë gjithë nuk ka mundësi më u punsuar. Aleohet më e shkurtu mjekrën pak apo çfarë të bën. Unë mendoj në se nëse nuk i mjekër të madhe lejohet mirë pak më shumë me rregullu që mos jetë e shka pardir, në sy, në bepjë, për derdhur, mos jetë shumë sy, nëse veç këty është sebebi. Për mendesë një herë duhet më kërku punë dhe më mbështet në don që leuola. Ti pse e kërkosh më mjekrën? E kërkosh më mjekrën që ta respektosh urrn allahot azhojel e allahot jella jella i thot o men yetqil laha yjjalu makhraja wirzukhu min haythu la yahtasib aits lak ofrikan allahot etike ofrikan allahot gase teike shumiike beshakse kofrikan allahot azhojel e allahot thot kuja kofrikan allahot allah u iben rugdale ga nukemermani da funizan ga nukemermani prandaj mendoj që sa i është pak vërtet 26 pa punë problem por mendoj që nëse në bërshtet në Allah xhënël xhelaluhu Allahu qomet pozithje. Nëse përket mikrës, konstatuani hu që she e she furnë mikrësande e she sa po kërkon dhe saka ekonomia është shkurtu dhe ai tja për të pasajse a lejohet kaç apo nuk lejohet kaç. Unë pat po nuk e di. Sa po keni uyti më shkurtu. Sa duhet më shkurtu? Çfarë do të më bëu mikrës? Po po them që bon sapër Allah xhënël xhelaluhu Allahu qomet pozithje inshallah fauta uh, pyetja e këtij djaloshit tet vjeçar do t'i falë vaktet e tjera për sabahun po unë po më quj uh, me fjalën. Mirë është prit me imsuft me më quj për sabah kur kanë mundësi. Po nëse nuk kanë mundësi më quj u kanë më shkup për sa janë të lutur se diçka, nuk duhet më i trajtusi kur ta ken obligim. Nuk duhet më i trajtusi kur ta ken obligim. Po më imsu. Po më bëu tradit, po kështu për ju jo sikurse më qen obligim. Andaj Allahu جل و علا shpërbleft kë djalëve ruajt dhe u dhzoftë matetin në rrugën e Allahu Allah جل و علا, por mirë mundu me falsa ban kolonë. Që s'ka mundsië fal kur qoftë për xhumin në kodë diçka të keq që sikur se ka obligim, hallen nuk ka obligim namazave. Tha ditën e xhumës me këndu salate nga minaretava. Sikur se ka qenë tridhjetë më herët, a ka diçka këtu? Ditën e xhumës është e preferuar dhe është e lavdruar që njeriu të dërgon salavat me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Wallahu al-Muhammed, gazet ne kamsu këto Muhamedi sallallahu alaihi ve selam, por këto selavate duhet të mëkon individuale. Çdo musliman me zonën e tij. Jo të thuan përmes minareve. Gase nuk ka çein kështu traditë me këndon kone pejgamberi sallallahu alaihi ve selam. Muhamedi sallallahu alaihi ve selam i tëna kamsu fenë. Muhamedi sallallahu alaihi ve selam i tëna kamsu neve. Se ditën e xumë duhet më gjithërat me të. Nuk na ka porosit që të dalim në minare apo të kapim uh, mikrofonin dhe përmes mikrofonit të këndojmë salat. Nuk nda kam xuksu Muhamedi sallallahu alaihi ve salam. Nuk i ka thon asnjherë Bilalit, ja Bilal, ngjitun minare dhe këndoj sllatën e xhumës. Ka buq kështu. Andaj ato çka ka, ka buq Muhamedi sallallahu alaihi ve salam nuk është mirë as na me bó. Po, është mirë me kujtu musliman, hojilor në xhamia Mejzini, musliman sot është xhuma. Dërgoj sllatën e sallatun me Muhamedi sallallahu alaihi ve salam me përkujtu kështu, po. Por jo me bó në këtë mënyrë, gjasë kjo nuk është e pëlqyer, gjasë nuk është sipas praktikës së Muhamedit Sallallahu alejhi wasallam dhe pyetja fundit ishte për Hajmalin, thotëj po thua në kokorje për para kan shua. Nuk ka as punë më për para më për mas ose më vonë se më herët nuk ka as punë. Punë është me fein ton. Ka paos të gjallat për para, të nuk ka shua Hajmalia dhe kan rrit Hajmalia dhe kan luftuar Hajmalia. Ka paos. Te ka paos gjithmonë këto njerëz. Por ka paos edhe ti që kan shkuar si kësaj ka edhe sot. Andaj e kuptoj shqetësimin e juaj se Uh, qysh nuk ban kërna kem një të shpija, hojgjë, mitërviqës ja ka shhujt dhe ka thonë me e ma një shpijë, mësë me njën korra, mësë me hekë. Jo, nuk i të kanë asat i hojgjës, mitërviqës, e asë mu, asë një hojgjë më botë, nuk i të kanë me kundërsu Muhammedin s.a.m. Jo, nuk i të kanë asë kujt me punu në kundërën emsimeve që kalme të i tërguar e a.s.a.m. Nga se ti, na jena pasu se ti, nuk i të kanë me k Ai edhe mendime na, do mendime që shtojmë në fenë aftot. Jo, nai na pasues. Pasuesi ndjek rrugën. Pasuesi zbërth pasuesi përfill msimet. Izbrthen praktik. Ç'të e bën pasuesi? Pasuesi nuk propozon, propozon. Pasuesi nuk nuk jap ligje. Andaj nai na pasues te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për të sa jemi pasues te Muhamedit sallallahu alaihi, do të mendjeka ta a ka shkujt në një herë një dë vetë Muhammed së më hema ajmili, në herë a ka shkujt hema ajmili, kur s'ka shkujt, kur kusht nuk mund me napru një citat, për i qëfar doloj libre se një herë një dë vetë Muhammed e atëm ka shkujt hema ajmili, ose e ka shkujt dikujt për e shokë vëti, s'ka kështu, për dhe në që sajtë se ka shkujt Allah, pëse me shkujt da? Shpija ruët me një qëka tjetër me Korane, me Namaz, hema ajmalia, Bjera hemalin shpeja të, e pasaj më së më falë namazë, më së më dukë kënu Qurani, që ka përnë hemalia të? Shtëpia ru dukë u falë namazë, dukë u përmendë Allah Gjellë Vala, dukë u kënu Qurani, dukë u përmendë emira, që shtëtë ruet shtëpia ru në individat, me rejnë Allah Gjellë Vala, për me hemalia, nuk s'il do bi, nuk, nuk është mjetë ilegjitimum, ka se qëfar interesi ka monë me më hu e hemalin, së kam kufra interesi që e Emoha i vetëm s'është kur djveç pse ka thonë çështë Muhamedi al sallallahu alaihi wasallam. Për kush e vetëm nuk thamë e ka më kështu. Ajsë s'kamu ne kurjë personale me Hajmalin, Hajmataj he që ishin Hajmalia, s'kameta kurxën. Unë kam dërtin që zbatohet këshilla e Muhamedit al sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thonë s'ka her pytyne. E dhonë çështë thonë ç'ka thonë ai? Qasunë një këtë. Edhe ti e ndjek ato, dhe ai e ndjek ato. Andaj duhet të themi dhe të veprojmë sikur se ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kjo është fjalëjon. La ilahe illa Allah, Muhammediur Rasulullah. Ne e adhurojmë askën pus Allahut, vetëm i Allah ndaj bojë madrim. Beqati ne shtrojmë ati, ati për ulemi dhe Allahun nuk e adhurojmë ndryshe pa sikur të kaqsu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kërdshmia jashadetë, kërd La ilahe illa Allah, Muhammedi Rasulullah. Me kët dëshmi na hin Islam, me kët dëshmi jetojmë, me kët dëshmi vdesim, me kët dëshmi presojmë Allahun me taku. Prandaj na themi kështu ku guxojmë me thonë se kur shej Amelia. Kushë mundem të thon këtu. Pe ka diunë këtu. Wallahi mos më kanë thënjet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kur s'kim thon këta, zguxojmë me thona. Prandaj na themi ashtu sikurse ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka se kjo është feja. Kjo dogjë e Allahu na ka porosit me Kur'an edhe me Sunet. Allahu subhanehu te pasojmë të treguarin sallallahu alajhi wasallam, në fjalët e ura dhe veprat ura. Dhe të në ruën Allah Gjellonë nga gjdoj e keqe. Qikuj në ruën, kjo ishte të tërra që pa të mundësi të afrojmë juve për sonte, rësë Allah Gjellonë vërra që në i falë me kata tona, në i mbulion të me të tona, në ruën Allah Gjellonë nga gjdoj e keqe. Dhe gjdo pyjtje që jemi përdi sigur se duhet, është sukses për Allahet as Gjellonë. E aty këndërsa nuk e kemi qëlluar si duhet, ose është dash më mirë të thuet, që është nga të metat e njeriut, nga se gjithë njeri katë me të metat. Në mësënë të një falë të metat dhe të në mbulin atë të nevabë. Në mësënë ato që është e mirë, dhe të mundësënë Allah me ndjekë të mirën. Dhe Allah në mësënë që të në ruen nga gjithë dhe keqë, dhe të mundësënë që mësë të ndjekim atë e, por të refuzumë dhe luftumë të keqë. Dhe në të kemi në arë shumë, Allah i ruajtë